Eta bizegenda izanen dira, biriatuko herrian, martxoko herriko bosetan arantxa. Bai, bata Michelle Iriarte, orain arteko osapezarena, eta bestea, biriatuko geroa taldearena, azken unek, oposizioko lana egiten du lau autetxirekin. Michel Iriarte, aldiz, ogei urte daramatza bidiatuko herriko osapez lanetan, iriartek zerrenda bateratu hausatzea proposatu die, biriatuko geroa taldeak ez du honartu, aitzi behzapirain oposizioko taldearekin mintzatu zira. Juan Mario Jartzabal, zer gaitik e, biriatuko geroa, ez toa Michel iriartzen zerrendarekin batera. Artkezu ginen dola zazpi urte, gure biriatuko geroa izenean eta izan ginen laba uteltsi opoziziokoak. E, bada, jadanik da nik sei urte terdi, garrera haute txi izan berarekin, berarekin lana egiteko manerarik gauza guziak gorde gaitu zte, bilera batzuetan ere insultatu gaitu zte hauzi perat hauzi dut e, gaizki itzigiteatik edo gaizki idazteatik gure gain orduan e, pixka bat harritutak gelitu gira dola bost bat hilabete lau bost hilabete e, eskatu e, gaitu helik bost pertsona aurkesteko berekin Galdekin dugun nulaz, eta nulaz ez den duela bizpailu urte, jadanik gurekin lanean hasi. Ez gin nulaz al, egun batetik bestera, hula aldatzea, zei urte oso txarra pasagero. Mm -hmm. Pasateagero. Eta beste aldetik ere daukagu gure programa bat, nik uste ez dela berean berdina izango ere, eramateko. Orduan, amabos pertsonatik bost bakarrik izanik gure taldekoak, ez dut gure programa, amateraldegoen aurrenota. Zuen ustez, e, zer dago eskaera eska horren e, gibelean, zer nahi du helduen urtean e, bere zerrenda eta biratuko geroaren zerrenda batekinik e, joatea barba, txitxof, aranburu? E, berak esaten gaitu nahi duela bat asuna egian, hori gaitik gaitik e, Zerenda bat eginez, hori uh, or, uh, egiten altzela uh, egia uh, obeto bizitzeko uh, uh, kampaña hori eta hauteskunduiek. Uh, eta um, bainoan uh, gu izdugu, izdugu lehetzen, hori asken bementuan hori uh, proposatzea zen eta ogoi urtez uh, Ogoi urtez hori uh, egiten altzuen, eta gure ustez, uh, pentsatzen dugu, uh, egian ehi, den uh, minori minori bera, bera dola piskabat uh, falta, irriartek uh, ogoi urtez hori uh, egonez, pentsatzen dut uh, antzinetik uh, eda danik egiten altzuera zerbait uh, bat asun hori hori uh, hori zeko piskabat uh, egian. Guk, uh, jantzugu, uh, eh um, bagus um, bakochak baina nei ginear se kampanya bat uh, bona ikola shaya et, eta es um, es gehabate gita gure artean gero gero kozukodugu se segertatu guten eta lan lan egiten alkodugu el karikin baina esto eh, que se elkarlan puntual bat baina bakoitza bere aldetik eh, joten malimba da Nola sentitzen duzu e, bideatu, erritarrak edo e, hogei urte pertsona bat hausapes e, izatea aniz da? Eta azkenean ikusten da bideatu, zatik eta dagoela bideatun. Azteko, gehienez bintzat e, lehenuko familie xarreken, ez eta izan dira gauz itxusi batzuek erranak... E, Aldibidez hume bat aurkeztun talde batean, eta familik guztiaz egin izan dira. Eta boen, oen ahidu zorbat egin zatik eta horren aurka, baina zatik eta berak egin du ere. Elkarteak dira, dira herrian, bat daude badira bat elkarte berekin antolatzen ez direnak. eta Ez dut uste elkarte kulturala gutxenez behalutake herriekin batean lanean. Hori beraz, entzuten ginituen uh, gomitak bidiatuko auteskundenak uh, eta beraz oposizioko taldea berezik.